Косагув. Ординці чинили відчайдушний опір. Крики та брязькі шабель стояли над жахливою різаниною. Та тільки встигли козаки оволодіти перекопом, як вивідачі забили тривогу. Надходив з ордою на середдин султан. Після недовгої наради з воєводою полковник Сірко вирішив відступити запаливши місто, бо проти сорока тисяч татар змучені походом і битвою козаки просто не вистояли. «А з полоненими татарами що?» – підскочив до Кошового молодий козак. «Он їх скільки, бузовірів, і яничари є?» «Яничари?» – неабияк здивувався Сірко. «А вони ж тут звідки?» «Ану, мов Васильку, приведи мені когось із них, побалакаємо». «Та ось вони вже є батьком!» – пролунав поруч голос вивідача Грицька Перепащенка. «Молоді та ранні, хай їм грець, добре билися, гріх заперечити. Щоправда, не всі, ось ці двоє, – показав він, – тільки відбивались, але нікого не зарубали». Сам бачив. А як ми їх оточили, то й ятагани під ноги кинули. Он як? ще більше здивувався кошовий. Це вже цікаво, Грицьку. Скільки воюю, а таке чую вперше. Та що з ними панькатися? втрутився боярин косагов. Вирубати до ноги ото найкраще. Розумний ти, воєводо заговорив раптом українською мовою молодий вродливий Чорбаджи. «Рубати не народжувати, всяк би старався». Намить усі як один поніміли, а потім здінявся такий галас, що сірко й вуха затулив. «Та цей теж анци були!» – гаркнув він. «За вами й грому не почуєш!» «Ти звідки, хлопче?» – звернувся до полоненого – Мо вивідач, що я й не знаю. Ні, не вивідач, батько Сірко, вклонився по козацькій Чорбаджі, від чого січовики й зовсім остовпіли, але й не яничар. Три роки жив у турецькій неволі, змушений був, а це мій друг Семен, ми з ним разом усе пекло турецьке пройшли. Є в мене до тебе, батьку, справа важлива, тільки тобі розповісти можу. То ти мене знаєш? розгубився полковник. «Звідки – Звідки? Як же ж не знати, батьку, коли на Січі чотири роки жив перед тим як. Немає часу на розмови, отамане, підбіг до сірка захеканий козак. Татари вже близько, треба відступати, якнайшвидше. Ех, почухав би ханові боки, та змоги немає, аж крякнув з досади Кошовий. Ну та що ж, нехай іншим разом. Отже так, хлопці, повернувся до січовиків. Усіх наших невільників забрати, місто підпалити, хай іде димом до біса, а татар... Сірко на мить затнувся. Татар і яничарів вирізати всіх до єдиного, крім цих двох, вказав на Богдана і Семена. А тепер виконуйте наказ і швиденько, хлопці, одна нога тут, а друга там. Богдан ще не встиг надивуватися, що вже вкотре смерть помилувала його, як вони з Семеном. Прив'язані до коней, аби їхати могли верхи, у супроводі наглядальників уже мчали широким степом. Юнак жадібно вдихав повітря рідного краю і не міг повірити своєму щастю. Вдома. Нарешті він удома. Та коли перша радість минула, став він помічати і злісні погляди козаків, і розмови невдоволених. Серце юнакове стислося від гіркоти і болю. Оце таке твоє повернення, Богдане Крайченку. Чи про це ти мріяв довгі три роки? Чи такого чекав? До того ж іще й Семен не давав спокою своїм бурчанням, що краще, мовляв, було загинути в бою, ніж теліпатися на мотузку, як собаці, що він воїна, не злодій, і що... Та замовкни вже, не витримав нарешті Богдан, міг і не здаватися, силоміць не тягли. «Чого ти за мене вчепився, коли здавалися, як ото й реп'ях? Чого тобі бракувало?» Козаки почали зацікавлено поглядати на полонеників, деякі собі втрутилися в суперечку. Здійнявся шалений галас, але раптом почувся голос кошового свірка, і всі шанобливо замовкли. Знову анцибули за своє взялися, сердито завважив полковник, хитаючи головою. Одразу попереджую, хто полонених зачепить, голови позбудеться. А ти, хлопче, звернувся до Богдана.